Radio Tiana, les notícies del migdia. Benvinguts a l'informatiu migdia. Tot seguit ens centrem en algunes de les incidències que han tingut lloc a Tiana aquest dimarts a causa del temporal. Comencem a titulars. El temporal de pluja i vent ha causat incidències a Tiana, sobretot per nombroses branques i arbres caiguts. Un d'ells ha estat aquest dimarts al carrer Sanomènac, on un arbre s'ha precipitat a la façana de número 2 d'aquest carrer sense arribar a causar danys materials destacables. El pati del Bar del Casal també ha estat un altre dels llocs on han patit les conseqüències del mal temps. El jutjat de Pau de Tiana ha assenyalat un augment en els últims anys dels exorts que poden atribuir-se a la crisi econòmica. Aquests documents s'adrecen al jutjat de Pau de Tiana quan tenen a veure amb un veí del nostre municipi. Es tracta de comunicacions d'un jutge o un tribunal en què demana que i practicar alguna diligència judicial. I en esports el basc a Tiana sumant la quarta victòria consecutiva des que va començar la Lliga. Ho ha fet aquest passat cap de setmana, imposant-se per 78 a 63 al camp del Sasset de Girona.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 El SACAT, el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, ha comunicat a la policia local la fi de l'alerta i el pas a l'estat de prealerta pel temporal de pluja i vent d'aquests dies. La majoria d'incidències derivades del mal temps de Tiana han estat relacionades amb la caiguda d'arbres. Segons dates de la policia local, s'han registrat una dotzena d'arbres caiguts i diversos amb greus problemes d'estabilitat. Gran part d'ells han estat al camí del Dalella de on s'han comptabilitzat un total de set exemplars. En aquest context, una altra de les incidències destacades ha estat aquest dimarts al carrer Sant Domènec on un arbre s'ha precipitat a la façana del número 2 d'aquest carrer sense arribar a causar prou danys materials destacables. Tampoc s'han hagut de lamentar danys personals. Pilar Carranza és la veïna de l'immoble. Estàvem a casa tranquil·lament i de sobte hem escoltat un soroll com de teules trencades i he pensat bueno, una branca de l'arbre que li ha donat a la teulada i bueno, m'he mirat i he vist a l'arbre sobre de casa perquè aquest any jo ja havia demanat a l'Ajuntament que el vinguessin a podar i em van dir que no, que encara no era tot lo gran que tenia que ser per fer la poda i bueno, jo suposo que si l'haguessin podat doncs això no hauria passat, però bueno. Els fets han passat cap a les 5 de la tarda d'aquest dimarts i una hora més tard han arribat els bombers que han estat durant més de dues hores fent treballs per retirar les branques caigudes i deixar l'arbre en una posició òptima que evités qualsevol risc. També hi ha acudit la brigada municipal per retirar completament el brancatge. D'altra banda han caigut arbres a la riera de Tiana amb l'Avinguda Garí al carrer Can Cangalletà i al passatge a Càcies. A part dels arbres caiguts també s'han registrat caigudes massives de branques. Ha estat el cas del el parc del doctor Barraquer i el parc Can Galletà amb el camí del mig. També ha lamentat caiguda del brancatge al carrer Can Galletà i al pati del Casal. Aquí una branca de moreres ha precipitat a la terrassa, tot i que no s'han hagut de anys materials ni tampoc personals. Un dels treballadors del Casal, José Jiménez, ha explicat aquest dimarts els fets en declaracions a aquesta emissora. Sobre les 4 una ventola d'aire ha tirat una rama de la morera i no, no ha passat res. S'ha pues llamada la Guàrdia Urbana. Han comportat un cordó de seguretat i mañana trauran la, la, la branca. Durant el torn de nit d'aquest dimarts una dotació de bombers ha intervingut per tallar i retirar branques als carrers als vessants, president Companys i camí del de En un altra ordre de coses també s'han produït anomalies amb els senyals de trànsit. Han caigut un total de 4 i s'ha detectat un d'ells en una situació que pot provocar riscos. En aquest sentit, també hi ha hagut algunes incidències amb l'enllumenat, entre les quals n'ha destacat l'absència en el carrer Matas fins a l'avinguda Ciutadella. L'aigua del passat diumenge també va causar diverses incidències a Tiana, la major part per acumulació de terra i pedres en diversos carrers del nostre municipi, dificultat la circulació i els accessos. Algunes zones van quedar impracticables. Segons dades cedides pel veí de Tiana, Josep Escaramís, aquest dimarts s'han registrat un total de 44 litres per metre quadrat i vents de 55 quilòmetres per al nostre poble. El jutjat de Pau de Tiana ha assenyalat un augment en els últims anys als exorts que poden atribuir-se a la crisi econòmica. Aquests documents s'adrecen al jutjat de Pau de Tiana quan tenen a veure amb un veí del nostre municipi. Es tracta de comunicacions d'un jutge o d'un tribunal en què demana que ordeni practicar alguna diligència judicial, com citacions, emplaçaments, notificacions o requeriments. Sentim el jutge de Pau de Tiana. Joan Pujol sí que s'hi veu una mica d'augment perquè en aquí pues, hi ha tot el problema diguéssim econòmic de la crisi de gent que no paga una factura o que no paga un plaç del pis que compra veig més exorcs de cosa diguéssim de diners que d'altra cosa sens dubte és perquè la gent hi ha coses que no té feina i no les pot pagar el jutjat de Pau de Tiana va tramitar un total de 751 exors l'any 2008 i van augmentar en un 7,7% l'any següent, en el que va d'any son un total de 588 els exors que han rebut. Una part d'aquests són els que poden atribuir-se conseqüències de la crisi econòmica i en els quals s'ha experimentat un increment. D'altra banda, el jutjat de Pau també ha remarcat un augment dels casaments des de l'any 2008, quan hi va haver 70 els mateixos que en el que va de 2010. L'any passat es va tancar en prop d'un 25,7% més respecte a l'any anterior. En aquesta xifres s'inclouen tant els matrimonis civils com aquells que se celebren per l'Església. Segons ha indicat el jutjat de Pau de Tiana, una part important dels casaments són de persones que provenen de Barcelona i també de Badalona on hi ha una llista d'espera que pot superar els sis mesos. És en aquest sentit que Pujol ha manifestat que malgrat ajuda a descongestionar aquests municipis a Tiana s'ha establert un límit de casaments en dos o tres per setmana per no desbordar l'òrgan judicial local. Hem de reconèixer de què podeu frenem una mica, amb el sentit de que, doncs, molt bés, es sembla molt bé que hi ha gillisteistes d'espera a Badalona, però nosaltres no ens hem de desbordar. Per treure'ls-hi més feina de la normal, a mi em fa l'efecte que amb dos casaments a la setmana o tres ja la cosa queda completa. D'altra banda, les defuncions l'any 2008 van arribar un total de 12, les mateixes que s'han registrat en el que portem de 2010. El 2009 es va tancar en prop d'una vintena. Pel que fa als naixements, el 2008 es van registrar un total de 65, passant a un 12,3% més l'any 2009. En el que va tancar s'han registrat un total de de 62 L'Associació d'Amics de la Cartoixa de Montalegre organitza aquest dimecres una conferència titulada l'esplendut d'una cartoixa riquesa i poder a Montalegre en el segle XVIII. L'activitat s'emmarca en els actes de celebració de la festivitat de Sant Bru, el clergue reformador que l'any 1084 va fundar l'Orde de la Cartoixa i que el 1415 es va instal·lar a la Cartoixa de Montalegre de Tiana. La xerrada anirà a càrrec de Carles Díaz i Martí, diplomat en Estudis Avançats d'Història per la Universitat de Barcelona, qui s'ha dedicat estudiar en profunditat aquest capítol de la història d'aquesta institució de la nostra vila. Concretament, s'ha centrat en el segle XVIII per ser el període de més activitat i influència. És una època dels més esplendoroses de, de Montalegre. I vull, sobretot, remarcar el fet que, que durant una època, doncs, a Montalegre doncs, hi havia pràcticament 50 religiosos i una gran activitat. Hi venien els millors artistes de Barcelona doncs, per fer retaules, no? per deurar s'hi enterraven gent doncs, amb gran poder econòmic. Vull que la gent s'adoni de fins a quin punt hi havia activitat, fins a quin punt la magnitud de la institució, no? el que comportava la gestió d'una institució monàstica d'aquestes característiques. L'historiador també aprofundirà en la conferència d'aquest vespre en la influència social que els monjos en aquella època. I és que cal tenir en compte que al segle XVIII els monjos tenien el títol de barons i, per tant, tenien els drets habituals d'uns senyors feudals amb unes altes coses. ...notes de poder... També tenien de la seva banda el poder judicial i econòmic. La cartoixa tenia la jurisdicció civil i criminal, és a dir, podia anomenar el batlle de les quatre parròquies i jutjar i castigar els delictes comesos pels veïns de la nostra població. A més, pel que fa als drets econòmics, s'ha de dir que Montalegre cobrava els delmes dels massos de la zona. Totes aquestes qüestions seran el nucli central de la conferència que tindrà lloc aquest dimecres a la Biblioteca Can Baratau a partir de les 7 del vespre manera la xerrada vol servir de porta d’entrada a la cartoixa, un espai de la nostra vila que habitualment roman hermètic com a conseqüència de la vida contemplativa que practiquen els monjos. Radio Tiana: Les notícies del migdia. El celler Tienenc Parxet ha presentat la col·lecció de productes 2010-2011, un catàleg que s'edita anualment i que vol ser un recull actualitzat dels vins i caves que elabora l'empresa del nostre municipi. En vistes de la campanya de Nadal, molts d'ells es presenten amb atractius estoig que volen esdevenir una possible opció de compra de cara a les festes nadalenques. Segons el gerent de Parxet, Josep Puig, es tracta que els productes generin il·lusió més enllà del fet de veure. Entre les novetats més destacades es troba l'ampolla magnum del cave que s'elabora amb motiu de l'aniversari de l'empresa, que en aquesta ocasió arriba als 90 anys en actiu. Es tracta del parxet noranter aniversari. En dóna més detalls Josep Puig. No solament canviem el disseny, sinó també a l'interior de l'ampolla i posem una mica, no sé, una mica el caprici de la nola, no és la paraula, però sí una mica aquelles varietats que poden fer un producte molt rodó i molt especial. Normalment juguem a la pansa blanca d'aquí a la zona de l'Ella, però també amb la xardoner amb la pinot noir feta en blanc, també una part de xardoner formatat en barri, que realment és un cava molt apreciat, de fet. Enguany, el parxet 90 aniversari es caracteritza per una major quantitat de la varietat pansa blanca que incrementa l'acidesa i el potencial aromàtic del cava i que es complementa amb el que ja ofereix la varietat xardoner, tot plegat sense oblidar l'essència del parxet aniversari de sempre. Una altra de les novetats destacades de la col·lecció 2010-2011 és l'Estoig Parxet Relativity, prenent com a referència el pare de la teoria de la relativitat al verencent i a partir de tres ampolles d'acaba titiana vintage, el celler Tianen convida el consumidor a relativitzar i és que provant les tres ampolles pot gaudir del mateix producte elaborat de tres maneres diferents. En el catàleg també tenen lloc els vins de l'ella, d'entre els quals en destaca com a innovadors l'elaborat amb la varietat francesa Bionyer, que dona com a resultat un vi molt aromàtic i fruitós. També s'actualitzen els vins de Parxet de la denominació d'origen Rioja i també els de Ribera del Duero. En D'aquests últims destaca un estuig amb tres ampolles de tionio danyades diferents per assaborir-ne l'evolució. La informació local a Ràdio Tiana. El realitzador del programa de TV3 Caçadors de Bolets, Enric Gràcia, visita aquest dimecres la Biblioteca Tiràl·lo Blanc de Montgat per oferir una xerrada del títol homònim. L'acte servirà per posar sobre la taula d'una banda les eines pràctiques per tal d'anar a buscar bolets, com les previsions climatològiques, els estris o els indrets. D'altra banda, s'explicaran nocions bàsiques per saber diferenciar entre els bolets comestibles i els que no ho són, així com recomanacions sobre les espècies més comunitats comunes i la seva localització. Al Maresme ja s'hi pot trobar reig, trompeta, rossinyol, vineder, llengua de bou o rovelló. Tot plegat en una temporada amb unes expectatives molt positives a causa de les abundants pluges de la primavera i també dels últims dies. El micòleg Enric Gràcia n'ha donat més detalls. Normalment hauríem d'esperar pràcticament un mes per trobar-los. Això és el que ens està sorprenent més d'aquest any. Que així com normalment cada setmana, per ens baixen 200 metres d'alçada, aquesta setmana vinent trobarem bolet des dels 1.400 metres fins als 200. És a dir, alguna cosa que no es... no, jo no recordo pràcticament cap any en què això vagi passar. I això ens passarà durant 15 dies... Els propers 15 dies eh, eh, que vindran. Cal tenir en compte que enguany serà una temporada de bolets abundants però també perillosos. Un dels casos freqüents és el dels fredolics tòxics que són primerencs amb els fredolics comestibles, que són els més tardants. També cal posar especial atenció amb l'amanita faloides, el consum de la qual pot provocar la mort. D'altra banda, la xerrada d'aquest vespre també vol servir per instar els boletaires a tenir un comportament cívic a la muntanya per tal d'evitar que es destrueixi la generació espontània de fongs. I és que, segons ha indicat el mateix Gràcies s'estima que el Bosc rep uns 6 milions de visites per anar a buscar bolets. Totes aquestes qüestions es tractaran aquest dimecres a la conferència que oferirà Enric Gràcia. Tindrà lloc a la biblioteca Tirant lo Blanc de Montgat a partir de les 7 del vespre. Radio Tiana, Notícies, esports. El bàsquet Tiana ja ha sumat la quarta victòria consecutiva des que va començar la Lliga. Ho ha fet aquest passat cap de setmana imposant-se per 78 a 63 al camp del Saset de Girona, un equip que es preveia que pogués posar impediments als homes d'Emilio Martínez per imposar-se en el marcador, però els tianencs van saber dominar el partit sense excessives dificultats. L'entrenador del senyorat del bàsquet Tiana ha celebrat l'evolució progressiva de l'equip, tot i que reconeix que encara hi ha aspectes que s'han de treballar cada vegada anem millor no? No, no és que ja no hem de millorar res més ni molt més, penso que hem de treballar això el rebot va venir un moment que hem patit el contraatac d'ells, també ho de treballar aquesta setmana i el tema d'atac l'atac quan era 5x5 doncs penso que encara tenim bastant també per millorar però vaya, cada dada fa millores coses. El tècnic s'ha mostrat convençut que el d'aquest cap de setmana ha estat el millor partit que ha fet el bàsquet des que ha començat la temporada. I és que, malgrat que no es presentava imbatible, el Sasset disposa d'un equip fort amb un nombrós grup de jugadors. A més, el pivot Dani Guillamón ha estat clau en aquest enfrontament convertint-se en el màxim anotador, amb 19 punts. Guillemón havia estat baixa i s'ha incorporat des de fa només dos partits, encara que la seva recuperació total s'ha fet palesa, sobretot en aquest últim maig. Com ell, l'equip tianenc ja disposa de nou de l'Aleja Biblasco, que permetrà dotat de més consistència al basc Tiana. Després d'aquesta victòria, els tianencs són tercers del grup primer de segona categoria territorial, amb quatre victòries de quatre partits jugats. A la cingena jornada hauran de demostrar que poden mantenir la bona dinàmica solida fins ara. Ho hauran de fer davant del Granollers B, un club que té el primer equip a la part alta de la Lliga EVA. Segons Martínez, aquest fet demostra que el club té un fort potencial econòmic i que utilitza el sèrior B per reforçar el primer equip. En aquest sentit, han d'estacar la seva intensitat i el seu talent tant en el joc interior com exterior. Un aspecte que insta al a treballar sobretot la defensa al llarg d'aquesta setmana si vol aconseguir una nova victòria. Tot i això, els resultats aconseguit fins ara pel rival no la valen i és que es troba en dotzena posició amb només una victòria i tres derrotes. Ràdio Tiana: Les notícies del migdia. Fins aquí l'informatiu migdia els han acompanyat el control tècnic Marc Auger i Rauler Heredia i a la redacció Marc Estrelli que us parla, La Llauguaó. Poden seguir informats escoltant els butlletins horaris d'aquesta emissora.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 Entrevista I en l'entrevista de l'informatiu d'avui ens volem endinsar en la cartoixa de Montalegre de la nostra vila perquè avui a partir de les 7 de la tarda hi haurà una xerrada, una conferència a càrrec de Carles Dia di Martí diplomat en Estudis Avançats d'Història per la Universitat de Barcelona que porta per títol l'esplendor d'una cartoixa riquesa i poder a Montalegre en el segle XVIII Precisament per saber més detalls sobre la vida que hi havia en aquest segle a la cartoixa de Montalegre tenim un altre costat del telèfon a Carles Dia di Martí, molt bon dia Oh, bon dia. Home, doncs si més no hem de destacar aquesta xerrada també perquè doncs, la cartoixa sempre que ve gent de fora i ens ho recalca doncs és un patrimoni que, que tenim aquí a l'abast de la nostra vila que potser hem de conèixer encara una mica més, no? Sí, efectivament, és un, un element patrimonial de primer ordre no només per la vila de Tiana sinó en general doncs, per, tot, per tot Catalunya, no? Doncs explica'ns quins són els valors que té aquesta cartoixa. A veure, eh, el que jo he volgut remarcar més en aquesta conferència és una mica eh, destacar, i vull que els assistents doncs, se n'adonin, que aquesta cartoixa no fa tampoc tants anys enrere, vull dir cap al 1700 i poc, realment era un centre d'activitat eh, econòmica i política doncs, de, de primer ordre, no? i que realment doncs, hi vivien molts monjos que tenien, eh, portaven a tenir una activitat cultural, gestionaven un patrimoni molt important i que tenien monjos doncs, molt destacats dintre de, de l'ordre. No? I això, doncs, destacar-ho potser comparant-ho amb la situació actual, doncs, que és una de és una situació amb una activitat bastant menor. No? I veure que realment aquí a Montalegre les, celes, eh, les 30 cel·les de monjos estaven ocupades al 100%, en aquella època, que hi havia, a més a més d'aquests 30 monjos, ben bé uns 14-15 frares que ocupaven la conreria, que la tenien continuament ocupada, més donats, servents, Mossos de Treball, i que era un centre doncs, molt, molt important. Sempre tenir en compte que ens estem movent amb els paràmetres de l'antic règim, no? De... I per tant, molt diferent de, la... de les estructures socials, econòmiques que tenim avui en dia. Per tant, de recordar una mica l'organització de la societat que hi havia llavors, també el poder eclesiàstic, no? De quin paper tenia la nostra societat, que difereix molt del que trobem en l'actualitat. Sí, efectivament. Eh, Montalegre doncs, era, un, era un monestir i, com a, i per tant pertanyia a l'ordre classiàstic i era dins de la societat medieval i moderna doncs una, un estament privilegiat no? això per exemple hi ha un episodi que vaig tenir l'ocasió d'estudiar i publicar en el qual es veia una d'aquestes prerrogatives que tenia Montalegre, que avui a, a ulls d'avui en dia doncs, sembla totalment injust, no? però en aquell moment existia. No? I era que justament a finals de la Guerra de Successió, 1613 1713, doncs a Catalunya hi havia acantonades moltes, moltes tropes militars. I aleshores aquestes tropes en aquell moment no hi havia, com ara, quartels militars, sinó que feien que feien és que s'allotjaven a les cases dels particulars, amb tots els problemes que això comportava, perquè els soldats eh, doncs estaven molt mal pagats i aleshores s'aprofitaven d'aquesta situació i ningú volia no? aleshores hi havia una sèrie de de... Eh una sèrie d'institucions que estaven exemptes de l'obligació de rebre, no?, de llotjar aquests soldats. I aleshores resulta que van arribar uns quants soldats a la zona de Mogoda, que una part important era de, de Montalegre, i aleshores el, el poble volia enviar uns quants soldats a la casa que Montalegre tenia allà a Mogoda. I Montalegre doncs va esgrimir que tenia excepció de d'aquesta obligació per no tenir soldats no? i això va degenerar o va arribar a haver-hi una revolta del poble armada van arribar amb escopetes i tot cap a la casa de, de Mogoda Eh, amenaçant els cartoixants que o acceptaven els soldats eh, per allotjar-los a la seva casa, o bé doncs acabarien amb maldades, no? vull dir, van anar amb escopetes no? va ser un episodi que demostra justament aquest poder econòmic aquest poder polític, aquestes prerrogatives que tenia Montalegre no només Montalegre, sinó altres institucions monàstiques semblants en aquella època que gaudien doncs, de molts privilegis durant l'antic règim I això també doncs, ens agrada conèixer més els detalls perquè actualment doncs, la visió que té de la cartoixa i de la vida monacal és que realment doncs, fas la seva vida com molt separat de la nostra societat i molt una mica al seu aire, i en canvi en, en aquell moment doncs, realment tenien un paper a no, la nostra societat en aquell moment del segle XVIII? Sí, a veure, el que passa és que a l'edat moderna i a l'edat mitjana, ells també tenien una, una funció de recolliment, de silenci i de duració. Realment les institucions monàstiques eh, i sobretot aquestes de contemplatiu, com els cartoixans, que és una de les més contemplatives que existeixen, eh, tenen aquesta finalitat d'oració de culte contínua a Déu, no? Això, això sempre ha existit i seria ara fals eh, eh, dir el contrari, no? El que passa és que, clar, quan tu tens una cartoixa que gestiona un patrimoni tan important com el que ells tenien, tenien el Marram, tenien aquesta casa de Mogoda, tenien una casa a Barcelona, I eh, és clar, tot gestionar aquest matrimoni eh, els obligava a tenir un contacte amb l'exterior molt més important. Penseu que eh, cobraven, per exemple, tots els delmes de Tiana, no? Tenien la rectoria de Tiana, la tenien... Eh, ells eren els rectors de Tiana en el sentit que eren els possessors de la rectoria i tenien un un sacerdot que és el que s'encarregava doncs, de les misses d'administrar els sacraments no? però clar, això els els hi, els hi provocava o els implicava tenir un contacte eh, directe amb el amb el món eh, amb el món saglar amb el món amb el segle diguéssim que avui en dia potser això no ho veiem tant, però perquè també no gestionen eh, aquesta aquest aquest patrimoni que tenien en aquell moment Ara, avui en dia doncs és és més petit no. I aleshores, tot i que tenien aquests monjos destacats en aquestes eh, cases, també és tenien molts tancats a dintre de la cartoixa i que s'hi estaven eh, dies i dies sense sortir perquè, com sabeu, doncs ells fan una vida recollida a l'interior, no surten pràcticament de la seva cel·la, fan una vida heramítica pràcticament. Però ara destacaves doncs, aquesta part de, de gestió de, re, de riquesa, de gestió també de, de poder. No sé si tenim documentats alguns episodis d'aquesta influència política que d'algunes reunions que es, poden, es podrien haver celebrat aquí a la nostra vila a Tiana, a la Cartoixa de Montalegre. No, això no, no tenim documentació. Sí que sabem doncs que depèn d'aquest episodi que he comentat de final de la Guerra Successió, que també va haver influència... O sigui, per exemple, sabem que els consellers de Barcelona, en l'època de del setge els hi demanaven els demanaven fusta eh, justament per ajudar-los durant, durant aquest setge i que durant les, les tropes franceses van arribar a entrar a Montalegre i van fer una mica doncs, de, de tillatge i de saqueig, no? En aquella època, no, no tan una influència política en el sentit que ells decidissin qüestions de digueixi, a nivell general de Catalunya. Això no, no és cert. El que passa és que, que sí, per exemple, tenien... Eh, dir, en, aquell, en aquella època, a l'edat moderna i a l'edat eh al poder polític i sobretot la, la... La, la possibilitat de, de jutjar, no? el que es diu la jurisdicció, estava compartimentada. No? Eh, no a tot arreu manava el rei, no a tot arreu les institucions del rei eren les que exercien el, la justícia. No? I llavors Montalegre tenia dos o tres territoris en els quals ella podia exercir la justícia. Eh, fins a final, fins a mitjans del segle XVI ho feia en un territori bastant gran, o sigui, era tot el que és Sant Fos de Can Centelles, Santa Plepleta de Mogoda. Martorelles i l'antiga paròquia de Cabanyes. Aquest territori tan gran ells existien la jurisdicció, per tant, que si hi havia una persona havia de posar un pleg amb algú perquè li havia robat unes cabres o hi havia hagut un, un assassinat o un robatori, els que acabaven eh, jutjant, en aquest cas, eren els monjos, eh? Tenien una, una estructura, una mínima estructura. Això als anys del segle XVI ho perden i només ho mantenen en alguns petits territoris, no? I això també és una influència i una, una qüestió de poder, però, diguéssim, limitat a uns territoris eh, petits, no? No sé si acabo d'explicar. No, no, i tant, i tant. Influència estem fent, de fet, anem fent aquest paral·lelisme entre actualment quin és el poder, les funcions, etc etc que tenen els cartoixans i quin és el que tenien al segle XVIII, però hem de recordar que la cartoixa de Montalegre és l'única cartoixa catalana que encara conserva una comunitat de monjos, i que té aquest valor, no sé si documental, fins i tot per als estudiants i estudiosos de la història, no? Sí, sí, bueno, és una cartoixa que té moltes singularitats, moltes singularitats, per exemple. Primera singularitat, és una cartoixa que es va fer expressament Eh, dissenyada per un cartoixà, no? Diuen que hi va intervenir molt el, el monjo Joan de Nea, que era un monjo que venia de, de València, de Porta i penseu que eh, quan, quan es va crear Montalegre es van ajuntar dues altres cartoixes, llavors sigui, tenien un patrimoni molt important, perquè de dues cartoixes en feien una. I la idea va ser ajuntar eh, aquest patrimoni per um, gastar-se els diners en fer una cartoixa nova. La van fer absolutament nova. No van aprofitar un, una estructura prèvia, no, no, sinó que la van fer nova i la van dissenyar perquè complís exactament les funcions que ha de complir una cartoixa per la gent que es vol dedicar a seguir la regla de Sant Bru. I això li dona una singularitat molt especial a aquesta cartoixa. Per exemple, una altra singularitat la cartoixa és que va poder ser comprada després de la desamortització pels cartoixants. De fet, és l'única cartoixa que hi ha al món que és propietat almenys que jo tingui notícia, que és propietat dels cartoixans. I això també li dona un, un valor especial, fins eh, inclús la conreria és d'ells, de, no? Seria una llàstima que un dia es perdés aquesta, aquesta funció pel qual sabeixo que és un edifici dissenyat i penxat per això. No és un edifici amb un gran valor artístic, però sí funcionalment està molt aconseguit. Eh, i té una sèrie d'elements doncs, molt interessants. Precisament en aquest, doncs, aquestes funcions que, que intenten buscar els cartoixants, no sé si ha dificultat doncs, precisament la investigació en tot el que s'ha viscut a la cartoixada Montalegre i em refereixo una mica a l'armatisme, no? a l'armatisme i en la, la vida que abans fèiem referència. No? Bé, la, me la meva experiència em diu que no. Dir, sí que hi ha un aromatisme perquè els obliga i tenen una barrera, no? perquè són gent realment doncs, eh, separada del món, però jo, per exemple, amb seva, la, la meva experiència amb ells ha estat sempre molt positiva i m'han obert les portes i no he tingut mai problema tenint en compte també que molta documentació no la tenen ells, vull dir, ells tenen molt poc, tenen una mica de documentació però la gran part de documentació eh, jo la trobo fora la trobo fora, l'arxiu de Corre d'Aragó l'arxiu de la ciutat de Barcelona, l'arxiu de protocols vull dir, en el, afortunadament els arxius d'aquí Catalunya i especialment els barcelonins doncs són eh, riquíssims, no? i llavors pots trobar moltíssima cosa sense haver d'entrar dins la cartoixa tot i això insisteixo que re, jo realment la... la L'experiència que he tingut amb ell sempre uh, m'han acollit perfectament i els hi he portat sempre els treballs que hi he fet i m'han posat la documentació a disposició i, i jo entenc que, que hi hagi gent que tingui aquesta sensació que és un lloc tancat, però és que, és que realment ho no és, no? però si algú costa acosta doncs realment amb un interès uh, historiogràfic, com és el meu cas, doncs jo no he tingut problemes. I per tant no sé si tem de també veure com una mena d'enllaç no? de, en aquesta xerrada que donaràs avui d'això doncs dintentar endinsar-nos una mica mmm, en la història i en la vida que, de, de la Cartoixa de Montalegre mmm, a través de, de la teva investigació. No? Sí, sí sí jo doncs, fa uns anys que bueno, jo ref fet el que estudio més és Sant Jeovani de la Murtra, perquè sóc de Badalona i tota la meva Investigació històrica relacionada en Sant Gerori de la Murtra, però per extensió, doncs eh m'interessen sempre molt els ordres monàstics i concretament de Montalegre, doncs a la que trobo documentació i a la que trobo doncs, a coses que em trobo que són interessants doncs les he publicades, les he estudiades i les he publicades, i justament m'ha sortit molta cosa d'aquest principi del segle XVIII, el qual eh, explicaré doncs, aquesta tarda, que per mi és una època dels més esplendoroses de, de Montalegre, no? I, I vull sobretot remarcar el fet que que durant una època doncs, a Montalegre doncs, hi havia pràcticament 50 religiosos, no? 50 religiosos i una gran activitat. Vull dir, aquí venien els millors artistes de Barcelona doncs, per fer retaules, no? per daurar, eh, enterraven gent doncs, amb gran poder econòmic. Bé, bueno, vull dir, és, eh, vull que la gent... Eh, s'adoni de fins a quin punt doncs, hi havia activitat fins a quin punt la magnitud de, de la institució no? en aquella, la, la, el que comportava la gestió d'una institució monàstica d'aquestes característiques Bé, doncs els detalls ens els reservem per aquest vespre, a partir de les 7 de la tarda a la biblioteca que en Baratau acollirà aquesta xerrada que porta per nom l'esplendor d'una cartoixa, riquesa i poder a Montaligran el segle 18 i que com dèiem, anirà a càrrec de Carles Díaz i Martí, diplomat en Estudis Avançats d'Història per la Universitat de Barcelona i amb qui hem pogut parlar. Carles, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé la xerrada. Sí, moltes gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia. Adeu. Radio Tiana, serveis informatius.